Hazrat Abbasa gətirilən amannamə. Şemir İmam Hüseyn əleyhissalamın xeymələrinə yaxınlaşıb qışqırdı. Mənim bacım oğlanları Abbas, Cəfər, Abdullah və Osman hardadılar? Həzrət Hüseyn əleyhissalam qardaşlarına buyurdu. Ona cavab verin. Baxmayaraq ki fasiq bir adamdır. Amma sizin dayınız sayılır. Həzrət Abbas və qardaşları Şimrə dedilər. Nə deyirsən? Şimr dedi. Ey mənim bacım oğlanları, sizə amannamə gətirmişəm. Qardaşınız Hüseynə görə özünüzü ölüm ayağına verməyin. Əmir Əlm-Əminin Yezidə tabə olun. Həzrət Abbas buyurdu. Əllərin qırılsın, ey Allahın düşməni. Bizim üçün nə pis və xoşa gəlməz amannamə gətiribsən. Sən deyirsən ki, qardaşım Hüseyni Hatimənin oğlunu tək qoyub məlunların və onların övladlarının əmrinə tabi olaq? Bu vaxt Şimr qəzəblənərək öz qoşununa sarıqayıtdı. İmam gördü ki, İbn-İziyadın qoşunu müharibə etməyə çox dələsirlər. Nəsihət və muizə onların qulağına girmiş. O həzrət Qardaşı Abbas'a buyurdu, Mümkün olsa bu gecəni bizim üçün möhlət al, sabah döyüşə başlayaq. Bu gecəni namaz qılmaqla keçirək. Çünki Allah bilir ki, mən namaz qılmağı, Quran oxumağı necə çox sevirəm. Həzrət Abbas İmam Hüseyn ə.s. istəyini onlara çatdırdı. Ömər İbni Səd heç nə demədi, O, özünü elə aparırdı ki, cuya müharibənin gecikməsinə razı deyil. Əmr İbni Həccac Zübeydi dedi, Allaha and olsun, əgər bu cəmiyyət türk və deyləm olsaydılar və belə bir şey istəsəydilər, biz qəbul edərdik. Necə ola bilər ki, Rəsulullahın övladlarına möhlət verməyək? Əmr İbni Həccacın sözündən sonra Ömər İbni Səd İmam Hüseyn ə.s. təklifini qəbul edib müharibəni təxirə saldı. İmam Hüseyn əleyhissalam torpaq üstündə oturdu. O yuxuya daldı. Bir neçə anndan sonra oyanıb Zeynəbə dedi. Bacıcan, elə indi cəddim Rəsulullah, atam əli, anam Fatimə və qardaşım Həsəni yuxuda gördüm. Onlar mənə dedilər, Ey Hüseyn, sabah bizə qovuşacaqsan. Zeynəb bu xəbəri işidən kimi büz gözünə şillə vurub bucadan ağladı. İmam Hüseyin əleyhissalam Zeynəbə buyurdu, Ağlama, öz ağlamağınla düşməni sevindirmə.